Eta jakin dezazuen ala ere, irugarren mundu gerla, Twitterren bidez, piztuko da, prestatu zaitez errusia, michilak, iritsiko direlako, ederak, berriak, eta azkarrak. Hare, boom! Donald Trump, Twitter sale amoratua dela jakinada, gaur egun, eta horrez gain gustuko duela ere erakustea, berak duela ludiena, bakizue. Horregira hiperkurearekin abiatuzuten jokoa anekdota hundiena, ez nik, diena, esnik, bai, benen ere michiloak lodiagoak dira, bon, brez. Trempek aldiuntan, edo aldiuntan, egu seadu mea txatzen statu batuek siri ara michilak jaortiko dituz dela iragajidu. Gerla gizona eneatzen baitzen, gai zoa, xantzabadu, Putin hor baita, uh, ba, iparkorearekin ahemanak berriz obe, <coughs> obetu direnetik, Eruxiak eh? e hilagarri honotik, siriaren kontraestatu batuek, misilak botatzen bazituen, misiloriek, suntsituko dituela, Twitteren erantzun du Donald Trumpek eh, egiazko estatu gizon bezala, argiak itzuli duenaz, ara zer dion, eh, kompromituta da, siriaren kontra jaurtitako misil guziak, suntsitzera, prestatu zaitez Eruxia, eh, iritsiko, direlako, ederak, berriak eta azkarrak, bere jendea hiltzen eta horrekin gozatzen duen gas, hiltzaile animalia baten kide, etzinateketa izan behark. Bla, bla, bla... Aztak uruatxe manuto, gerla iteko. Gerla ipatzen duguno interes, gariada ere esare sozialen erabilpena begiratzea, zadgunean eta zadguneari loturik, astelenean polizia, notrudam delanden sartu denetik, Xarexozialen bidez informazioa gertzen da, edabide etaz gain. Bon, normal gaur egun, Xarexozialak eh? bizi-bizian. Mainan hori gehitzen zailo diendarmeliaren YouTube katea, eta bai, bere un, bideo egile bidali baitituzte bertara diendarmak, bera zentsibur diendarma batzu, formakuntza gehiagariak dituztenak, bideogintzan kasetari, kasetari entzatere safari batzu antolatzen dituzte, kamioietan, era haiten dituzte jendakmek gerla gunetara, beruan ge, gune beruetan, eta hori geitu zadistek ere aien ahtean komunikatzeko erabiltzen duten režnaatu itehen hor uh, adibidez, azken minutu hauetan, eta hori gune hortarat jendea behar dugu, polizia handa joan beste aldera, eta barch, eta barch kukurundik beintzat filme bat bezala segitzen dugu, kasik. <tose> Marko Laster gurekin, bainan lehenik entzulearen iritzian, Agustin Erotabere, Zuritza. Ego lauetan bakeaz mintzoda, han eta hemen, bakezaleak eta bakegileak ari dira, beren lanetan bakearen bidean. Zazpi urte baduetak borokar matuari eta inarkeriari uko egitea iragarri zuela duela urte bete, bakegilen ekimena eta engaiamenduari esker, etaren den ahmak zen, zen, bederen erakundiaren jakinean ziren gorda gietan gobernuak onartu bezala. Kasik, berroita urteko urte belt eta odol zuen amaiera, zenbat odoli juridik, sofrikario erra, zenbat biktima, hilak, presoak, torturak, irainak, mehatsuak, eta ez alde bakarrean, Sore Soretzeko zaidak izanen diren zauriak. orain bakea eta elkar bizitza dira gizartearen helburu. Bide zaila, patartxua, zailtasunez, behaz topo eta eragospenez, betea. Biktimak hor dira, egunero, kalean, elgerren ondoan bizi. Bakera elzeko zein ote dira beharrezko urratxak. Ez ditut nik ez fingetuko, ez zehaztuko bakar bakarrik, galdera batzuk egitera menturatuko naiz. Bakeak eran nahi ote du. Dena ahantzi, dena bazertu, horri aldea itzuli eta beste orrialde alde xuri xurien idatziko dela edorkizuna. Norbait eksion bezala, barkatu bai, bainan ez ahantzi. Biktimek barkatzeko zauriak hilak egin dituztenek ote dute egin kaltea onartu behar. Eta onartu onduan ez ote dute horrentzat barkamena eskatu behar. Horien sustatzalek, ezote dute onartu behar bideok ibili direla, eta haiek ere zerrikusia eta erantzunkizuna badutela gertatuan. Frankismoaren gerlan milaka eta milaka izan dira biktimak, erailak, isilka lurperatuak. Itxuskeria haiek zemaitek gordeak ahantziak izait guna izuten bezala, baina nez, jenden memorian gelditu dira. Zaharro goi urteren egin mina ez da antzia eta biktimen familieek haidek gogoan dituzte zauri eta sofrikariuak eta urte luze hoien buruan biktimen gorpuz, hilo biak, ala historiak bilatzen ari dituzte beti. Ez hotera gauza bera gertatuko eskolerian, ertut alde bakarri zoegin eta errua bota nahi, zauri eta sofrikariuak bi alderrietan gertatu baitira. Jardexiko dautete bainaan zenbaiten indarkeria izan da estatuaren bortizkeriari zuzenezko iardespena. Gazdera, ez zuen lehenago gelditu beharrib odoltsuak Mil beattzuntalaeta ohikoa hamarkadan, Franco ilonnduan autonomia estatutua eta amnistiaardia etxiak zirrelarik zentzuzkoa haute zen bortizkeriarekin jarraittzea. Eku batez historilariek eginen dute urte hoien kontakkiunn eta azterketa. Lan artean bakia eta elkarbizitza dira gizarte baketxuaren helburuak eta ongi edo gaizki zuzen hala oker galderak egin ezin dira baztertu edo marinepean gordet hala boysegio te da Agustin negotabe erre mileskak surimenen zularen iritzian galderak botaiak segitzen du gure kronikariarekin <gülüyor> eta zintzurrak beroturik gure ekin dugu Marko Agatxaldeon Agatxaldeon Markantazira piskatzea? Yes, yes, yes. yes, yes, yes. Ez, mm, ez, mm. ez, <laughs> ez Zain, ez, ez, ez Zaini garritzu Nik ukanudioen hastean piskabat krunar hau tsa <laughs> Ego, ah, bai. <laughs> ez da beti gozo Bon, euriarekin behiz ere gurekin bai. ekin zaitugu eta artista batetan Baten performantzia haipatuko dugu lehenik kusi baitut Marina Abramovitszek elburu duen performantzia behia serbiak adabela sortzaz, eta 2000 urtean beraz, hemen dik bi urtera e beha, eh? New Yorken eginean du performantzia bat uh, bera gorputza betira biltzen du artean eta hor uh, zinez gorputza ahiskoan emango du eh? pentsatzuntara ere Milioi bat volt hartuko ditu... Korputzal, bai. bat volt. Hau... jakin uh, eta joan naiz uh, Facebook edo gu Google elat eta ha txamant dut uh, behzte jende uh, haunitz egin dutela berg berga hoza Eta, ea, uiekele, artistak diren ala ez... Ah vai? Milioi bat voltu hartzen? Ez milioi bat, mena marzen dute, tazabatzuko, eta... Piskat elbeuz, pisteko... No, ma, kiso, zerbait penxera zel dit, nua da ditzen daba da, lakesterketa bat meud lasterketa bat ur mudan dena estatu bat dena, ta, bat atik eldu dena behar zu loian jauziegi, militaar eta bada momentu batean eta pabat uh, elektrizitatea hartzen duten hura ah, bada lurrean eta badira <coughs> batzu elektrikarekin eta horren erdian korrika egiten dute ere horri bon, bon, pentsasten dit behar behar eran, eran direzu di, di, di marinak ze Zer egin duen edo? Ez, zera rakutsi nahi duduen ekin za honekin. Ha, be, zakin, beti gorputzaren mugak nahi ditu ikusi, jendearen reakzioak ere bere azken obretan irurogeita mairu urte ditu, eh? Magina bai. Abramovicek, hor iduriz makina bat sohtuko dute esprez, bere gorputzean beraz uh, milioi bolta horiek uh, ibiltzeko eta gero, bere eri puntarekin nahiko du kandela baten sua itzali. Hori nahi du egin iduriz. Berba, hilko da ez? Be... Hau da... Hori uh, da, nahi du mugara etorri, nire bai, bai. zen, eh, iliotzaren mugara, irurogeita mairu orta ditu, beti mugara orta nahizan da, beti gorputza e bere gorpuzza erabilizu Marina Abramovitszek eta performantzia argiariak egin ditu, egin erran, so egiten aldo zuen. Bai, eta uh, galikiten... Uh... Didana, ikintza honek, da bakarek, balio du artearen lehentzat iltzea. Edo, hil eta gero, ze giltzen da zure obretaz. Ze giltzen da. Dena, Dena zeket, gernika, di bidez, gernika obrak, nahiz eta Picasso hil, fe, joana, uh, giltzen da obra bat, eta obra honek, euh, gauzak kontatzen ditu. Mm -hmm. Bai, Béry. Oui. Euh Marina Renobra, euh c'est Gelino Bay gero obrainitze ginditu usto uh, taipatu ginuela, deia, eh? egon zen adibidez, uh, bo softean gelditzeko, bera jarririk egon zen orduak eta orduak musio batean eta bere parean jarrzen zinen eta begietara begiratzen ah, zinen. Ah, ba, bera, bera, bai, bai, bai. bera adibidez, edo izan zen ere uh, begumatez jarririk egon zen berdin, eta gela batean eta baziren irurogeita amarr bat obiektu, eta beraz bisitariak erabiltzen altzituzten eta egiten altzuten nahi zutena Uh, mahinarekin, neizutena, zen mugarik. Beraz bilustu zuten, batzuek ahma bat emantzioten buru gainean, eta bat hori uh, ja, bai. egin zena dibinez. Zdak, eta uh, ni... Ta, berba, uh, eriotza aipatu behinu, uh, aipatu eta artea batzutan uh, bisiali... Uh, bisiali uh, ekartzen dio uh, gauzaunitza, eta justu aipatzen behitugu uh, asken uh, egunodetan... Uh, Eztiako uh, egoela eta ilako dut um, Serran Gerardok ilo urtez bildut ditu Serrian, uh, uh, Nigerian eta dafuren haoren uh, uh, marazkiak Eriotzen uh, gune honetan bada uh, arte bat, uh, uh, arte bizi Eta bon, libulu bat egindu enkibilal marazkiarekin Dezen da deflagration Ha, ha? Eta zer uh, gertzen da, zer marrazki mota egiten dut egunte? Auren bizia. Fea, uh, Beraz eriotza ikusten da marrazki? Bai, bai, bai, bai, eta hini ikusten dut marrazki batzuk hor hilak. Uh, Badira auren marrazki uh, bortitzak, bai, bortitzak. Baina uh -huh. bo arte, arteak hor, uh, auren uh, obrak uh, bizia den zabitzuko. Uh, Hori da. Eri otzaren oui. erdian azkenan arteak... Uh, Gerran Marina Abramovitsenak ere badu hori, uh, eh, piskat... Uh, erakusten du ere zer den bizia edo gorputzaren garantzia edo ze garantzia maiten aldugun bizi bati eta nola erabiltzen aldugun ere gure gorputza bizi batean edo zakit... Uh, bai, minera hiletagero, ze giletzen da. Beberak, ba, utzi du zerbait. Bai, bai, bai. Benekusten dugu zerbait... Uh, Bai, bidez hor, uh, haipatzen zen duan, uh, musikalalia uh, bomba, azpiana. Bai, aste honetan, uh, aste lehenan haipatu dugu Franzis bidartekin uh, artista bat uh, grabatu zuen Libanon, bombardaketak bazilarik behiruten, bera bere apartamenduan, beraz grabatzen du, soinua, eta berden boran improvisatzen du musika gainetik. Uh, Berak bere artearen bidez, uh, transmite du, zerbait giroak bicia bai bai bai unicus bai, bai, bai, tv bai. mm. eta giltzen da bueno giltzen da musika bat ere eh? da giltzen da zabait fizikoki mm. entzuten mm. entzutena aldena Hala, mm. ala importante da nikuste artea uh, geruari bigiratuz zerbait ust, usteko fin osteko gausabada hori arte makindaren afenan geldituko da, uh, uh, da uh, impresione bat <laughs> Zeran laiz, zeran laiz zuen. Eta berbat, ba, ba, ba, den bolalekin, uh, desakartuko da. Bai, kero uh, uh, berak badaki, bere bizia entse emaiten dola obra horrekin. Berak, berak, uh, bere artearen uh, garaipen bat bezala ikusten du. Mm -hmm. Bere bizia guzia horretan diajidu. Bere gorputza arteari bai. eskaini du, azkenean. Ola bukatzea... Uh, Hori da edegena ezberetzat? Duzdakide ki hau nik ni gelela eda erriotza utila edo unitu dena, hori ere. Eh? Eta artista bat bizidik balio duen gehiago uh, artista uh, irabaino. Eh? Mm. Hala. Haldan, zuhustaz? Bizi. Bizidik? <laughs> edo, edo, utzi, utzi badu, artistak utzi badu obra importante bat eta bortiz bat edo, nahiz eta Johanna gelitzen da zerbait. Mm. Izan behar da, obra potante bat, I importante bat. Bai, bai, me... gero egia da, bitxida, hori egaita, baina irudikatzea Marina Abramovic, nero ustaz ez da hile, baina baina irrogeitama bost urteukango ditu, eh, mi, milioi bat volt bilduko ditu bere gorputzak, beraz, ahiskutsua da ale ere, ez <coughs> da gizik nola alkodun bere gorputzak, baina uh, eh uh, bortitza na bisiki men perden boran barko uh, barko uh, uh, ni cue duen ikintza honek eta uh... Uxten... yes, bon, parasha, ba ni mesu kustenio suo la ko e a belet boulois il eta ustez bon pasa ustez subi badela hor uh, egocentrismo pishkat artistoch entsat ikuste Artearen izenean, uh, bere burua il duela? Nun bait bait. Bait, txegurazki bait ez. Emnik ez tut gauza ungilik erraiteko marinaren uh, asken obrenda. Uh, Nik ez uh, tut ikusten se el burua duen. Shalbo, bere burua errakustea. Milioi volt horiek, ez basuten bexte nun baiten balio? ez bele gorputzan ea az takit uh, diktator bat ten gorputzan uh, eman edo olako zait, zarbait uh, baliugarria edo zarbait otomutilazionien uh, ik ez dut uh, ikusten ea uh, ze ekartzen duen mutiratua eli aparte mm -hmm. ala, suizida bat edo uh, askotan da uh, Dei bat, ez munduaren deia, da, nor, fin, norbaiten deia. Nire ustez berak baduz inaz, bere bisikusia agsteari eskaini dio, eta berra sorprez da, bururaino da maiteko. Egin dizala. Gero bimila eta hogei handa, ez da, ea bisirik egoite deno jarte. <laughs> <laughs> eta, ea, euh, ea, nik ez dutuzte ere aktsione handidik... Euh, izenen denikt ez dut mm. ez dute. salbu hiltzen behin bada.a, eta behar bat il, du hil artea artearentzat eta utziko duenak, uspistuk ditu galera batzuk eta galera oiek be, berri bat sortuko edou be, da artean edo ez edo ez edo ez eta berraba bedaren zat iltzea balio du mesua den eta lehen haipatu zufite fitian Gernika, bainan uh, Gernika diustuki obra Picasso rena madri lehen da uh, bainan uh, or uh, berriki parixan asidute erako ta bat, Pikazoren uh, Gernikaren uh, obraz erakusketa uh, oso bat dutxetasunaak bene aipatzen da igatietan egun uh, houetan eta goizunntaen gauza bitxi bat entz duzu barko arikeak Haiintz dutla berri bat ez dute uh, eigarizketazu bai, ez sakondu. Uh, Ezez omen uh, Gerren uh, ba, nor, beste norbaite kokandu garnikarekin beste ela kokketa bat. Hmm. Ez dela, Uh, gernikan Pachatu den uh, Pachatu dugun. Uh. Bombardaketak. Bai, ziketa, e Picasso-len bat. Bai, voilà. aurri atela duatek. Euh, ba. ba dira artikuluak, eh, egun auetan atela da berriak eta interpretazio berriak gernikaren euh, ba. obraz, ez daberaz, gernikaren bombardaketaren. Euh, <rire> bon, bon... ez dugu, la jokondekin hor hor euh, euh, euh, lako problemarik, hein, badu. Azkixim gela. Boi, gerran la jokondekin, baitu zuzerna hi interpretazio beti, eta aurri dere aarten... I cuestiones dan emaztebatta kitueste de tout. Beste sabarte cuestiones. Ah, da, importanteena hori Picasso utzi duen uh, obra edikitzen du sabait. Ten, mm, hor bai interpretazio interprétation hori Gverdino li a hunt bo zuti la corée sinté château mais picature Ganika gilituda simbolo bat, bat, bat. Eta simboloa ez zaile uh, da simbolo bat de, de, de, de Eta nahi badu bedak, uh, beste misu bat, uh, edo beste zabaiti dakuli, beh... Bai, liburu bat atredu, barba, liburu bat, saatzeko bat subandu manera hori... Ha, bai, beste erriotz utila, batzaten da merkatuaren zatzen, eta hile eta gero obrak uh, kopratzen dira... Bai, bai, bai, ikia Bai. Bon, Elliot euh, e travaille. Elliot travaille, il y a du mercatuel en sa. Garcho, garcho, Elliot s'est les uh, alai bat. Na, senaitusu que o sai, la ere eta hori auren auren obra beti lanik uh, importante izan ta de flagration le boulot le kin. Mm. Uh, Irawishnda ach, Eben, eh horekin voilà. bukatzuko dugu, artea biciaren zerbitzuko da, eta kitio, eta deflagration liburu horren irakurtzeko gogoa beden edo begiratzeko gogoa bistu Marko Milizker eta Dujetarsit. biciaren izen eantarteren izen eantarteren izen eantarteren izen putz. Eta marazkibat eta dudan. Ah, bai, eh? Zuten nugu asken Bai, bai, bai. Gelo arte? Hor, duzue bai, margoren, margazkia, Twitteren, ahokituko duzue itzta putz uh, jotzen ba Baya, bilatzaile batean, uh, Laster amagminutoren buruan gure gomita, Agush Ernan izango da, Foro sozial iraunkorrak tenore untan, itzaldi batzuen antolatzen ditu Donostian eta erakundearen desmobilizaziohau daintzin gertatuko zela dirazi zuen foro sozialak hori aipatuko dugu beraz amarginren buruan, eta iso emankizuna ere seiak hainzin. Matin perrezekin bosterdiak hemenuz Euskal Igatietan berriak zurekin jojo bidhar ak beriz ere uh, Notre Dame deland gunean zaden inguruan, polizia beriz abiatua dela hor diren jenden kontra Konfederazioon peizanak bere aldetik, laborariak deitzen ditu beren takurekin joaniten zaderat poliziaren boktizkeia geldi eraraztera Erran behar da, ratzaldekuntan, elbe sindikatak zabaldu duen ageri bat ian ere saratzen duela poliziaren moldia, han eraikiak izan direna hainbat arditegi, zur ta garagardo fabrika, askuntza ezberdinak, okindegi eta beste, sunsituak izan direlako. Siberoko sindikataak hartzaren kontrako mozione bat zenpetu du hor joan den alarun batian eginduen bilkura batian eta hor hartzaren kontrako manifestaldi hauntibat ere antolatuko dela pauen apilaren hobiltan marian ere, hor deitzen dute hainbat taldeekar. Endaian lehen enplegu foruaa antolatzen dute bihar izanenda da, industria sektorean bereziki enpresek zaitasuna handiak dituzte lanpostu ezberdinen betetzeko, hoita hamar bat enpresek parte hartuko dute biharko eguneean, begeita hamar bat lan postu probosaatuko dituzte bihar goizeko beharzehuntaigotik. Azken ama bosturteetako pastoraletaz beste ikuspegi baten ukaiteko argazki erakusketa bat abiatu da mauleko ondariaren etxean eta hori ikusten aldakainaren biarte. Nafagoren egun biltzenari, apiraren ogoi eta bederatzean izanen da, bezperan musikaldia, behogoi urtez izan diren hainbat musikarien eta ogoi zapena ere e, prezentatua izanen da horretak kulturaldiko lehen ekitaldia Egan deguntan, zazpisenideko antzerkiarekin taldeko fush anaiek dute emanen eta Baionan etxebiitzaren zahar begitzeko plan berri bata biatu dela informazioa ere emaiten dute hogi buruz Baiona handi eta Santipirituko auzoentza da, eta Baionan beti oraino, urzikinen tratatzeko lekua handituuko eta berrituko dutela eta hortaaxetasunak sari seiak eta erditan Baionako magrikri eskolan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin Zer duen ez ditanean ikusten uzten. Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak Goa Nire baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten Gure ebazterak, naturari eskaini emanaldi bat. Asteutako kanpoko mintsaldien saiuan ja erkar izan endugu aipgai. Jean Rekar, amikuseko aldea, Hots Eskoaleribarnek alde parte batten bilakaera azkarki markatu duena joan den mende erditsuan aipatuko dauku lehen saio batian Agustin Errotabeerrek. Agustin Errotabeerrek, Jean Rekartiburuz ikerketak egin eta liburua ere atera baitu berriki, mintzatu zen, Hotsail Osteguneko gaualdi batian eta parte hori duguz egituko aldiuntan. Jean Rekar, aipagai, Astezken Arratxuntako kanpoko mintzaldian, Arratxeko behatziontan euskal irratietan ere hortzegunean oren batian, iduleiko irratian eta amikuzeko irratian. Iso! Iso! Iso! Oztegunean iso Zuzenean txiriatzik edu dira hasteuntako gomitak. Zaif al-laborari, al-basurero eta zaif al-naberi hori zain dira berean punkia aurkezteko Gadafist Brothers taldekoak. Ostegunean, isuen mankizunean, ajartzeko bederatzitan. hitzeetaz hiteta hitzeeta hitzeeta potkikizeeta hitzeeta hitzeeta. Prentssa aipatzeko ordua orain eta tenorehuntan begia puntu euen gaii nagusi euritea eta uholde arriskuak berrizkuak bedeziki Nafarroan uh, iluntzean eta gauean espero dute urmaila gorena, arga eta arakil ibaietan, ebron eta egan berriz, bihar izango da ur emari geien iragarpenen arabera alerta iran jaberaz, bihar arte luzatu dute gipuzkoan eta horia esarri dute bizkaian metro adroko, laro gehi, litro inguru egite espero dute datozen ogeita lau hor duetan. Berrian Bestalde, Ezbe Arrasailan, Berreun taberoita mazazpi lagun hildira Alderian Egaskin iztripu batean, tartean hainbat xa harar, Egaskinean zioazen pertsuna guztiak hildira Alderiako militarak dira hildako geienak tindu fera zioan Egaskina. Eta berrian altxasuko hauzia ere Nafarroako gobernuak bat egindu laurumateko manifestazioarekin. Maria Solana Eleduna bertaratuko berta da gobernuaren izenean. Hain tzin parlamentuak bedeak ere sustengoa eman dio manifestazioari. Berme demokratikoen aldeko kompromisoa erakusteko asmoz. Hauek izan dira beraz bere hitzak. Berrian bestalde, Nafarroaren eguna ere gai nagusietan Kulturaldi Borobila izanendutea aurten baigorin tituluarekin. Nafarroaren egunak berrogei urte bete dituela eta egitarau berezia eta anistasun ondikoa prestatu doba saizia kultur elkarteak. Apililaren hogeita bederatzean izanenda besta nagusia eta intzineko gauean konzertu berezia ere. Argian gai nagusi siriako gerla eta Trumpen txioa bereziki argazkitan. Trumpek erran dio errusiari prestatu dadila, Estatu Batuek Sirriara misilak jaurttiko dituztela. Horgiltorik ere inbat artikulu argian. Altzaasuko gazteak ere badutelekoa argian, altzaasuko gaztenaldeko laumatko manifestazioan izango dela iragagi duelan Nafarjoko gobernuak titulu nagusian eta bestalde, E iotaren mazte xa nola bilakatu haste betean ez gaitu bat aditu produktu finantzarioetan galderazko ikurra hemen, argiako titulu honetan, Cristina Zifuentesen maztera, bolo-bolo ibiltzen ari da Espainiako Estatuko eta Ego Euskal Herriko edabideetan gainera dimitz, dimititze da madrilgoa gintaria kasoak emaiten du eaiotako Carlos Orroma Zabalekin gertatutako afera batekin komparatzeko aukerarik Orroma Zabalek haste batean lortu zuen Gipuzkoarren izenean oitamabost urtetarako zor eraldo duia banku ekincino zekuko gaitasuna 5.0tan azaltzen du hemen argiak argiki heretene mesala Zat ere argian oraindik jubiletik segitzen du. Zat ere mo okupatuko kideek poliziaren desalo joari aurre egiten jahaitzen dute, titulu b Media bazken ere, aipatzen da titulu nagusietan, ELB eta Ko Federación p sindikatuek kondenatzen dute. Zat ustea eta eta da momentuoso doakionez darido hemen titulu nagusietanan Gazeta puntu eusen bestalde kintoan barna indarak batu egien altxorak erakusteko. Kintoan barna proiektuak eskualdea ezagutarazi eta ekonomia garatzeko elburua du horrezgain egienarteko lankidetza eta egitarrenarteko hagemanak indartu nahi ditu. Bideo bat ere proposatzen du hori loturik gazetak osko literaturaren alde antiklerikal eta sexuala biltzen dituen obra. Ipar Eusskalegian jasotako istorio gordin antiklerikal eta sexualak batu ditu mailen Morenok bere obran, doktor egotesia moldatu eta Ipa Euska leggian egindako egonnaldian jasotakoa da bildu duena lan untan kazetan aipagaien. Eta Sud-uesten Bukatzeko, Bordale Tolosa, Biadurandiko Treina, eta Bordale Akize, uh, oposizioan direnen hauzia beraz uh, atzeratua izan dela. Eta bestalde Bayona Chailean Pirineo Atlantikoak alerta iranian diariak izan eurite askar e eta uh, uoldeen gatik bereziki ostegun untan. Ala zaxen mementuz tituluna gusietan hemen edabidetan xarean, amak bat minutoren buruan gurekin izango da Matin perez, iso emankizuna kizuna biharkoa aipatzeko, baina lehenik gure vomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin uskal irratietan. Eta erakundearen desmobilizazioa u da haintzin gertatuko dela, dirazidu foro soziale irankorak, atxalduntan nazio batuen erakundeak finkatu DDEG parametroen baitan sartuz, desharmea, desmobilizazioa eta bergi sart eratzea, Etapen baitan sartzea, izango da helburua, atxalduntan donostian bereziki, Bakea eta duintasuna elkarteak antolatzen du foroa, hainbat parte parteak zailez laster aipatuko ditugunak, zurekin agus erna naratxalde hona. Naratxalde hon zuri eta entzule guztiri. Gauko izlariak eta gaia aipatu entzin, oroi tarazten laukuzua, laire den foro sozialaren errola, abiatu, abiatu den prozesuan? Ni guztotitu ero funtzionero. Gugu foro sozialak lenen goaldian bildu zen 20. mairuan, ere garaian, lokarrik eta bakibideak bultsaturik bultzaturik. Geroztik forosetik dira unkorra sortu dela, 2000 eta mazoztian, horrak adregun emisor zientitate daude eta mala pertsona modu personalean, emisor zientitateoien artean e, ego euskadehiko sindikatu nagusiak, ELA, LAB, Komisiones Obreras, SK Esteilas, eta ipagaldetik e, bake, baki bidea. Eta iru funtzionean, esan nago nuke, bata da, Kampoko esperientziak aztegtu, e, bigarrena horren inguruan, gai, gakoak diren gaien inguruan e, proposamenak egin, eta hirugarrena facilitazio lan bat, e, gaur egun facilitazio lan bat egiten dugu, alderdi politiko gehienen artean, baina farroan, baiko euskadin, eta baita ere, e, biz urraldu ditako, sindikatu guztien artean uh -huh. euh, Kampoko esperientziak justuki euh, hauak izango dira gauzko foroaren gaiak. Oria, oria. gaur e, e, e, guk izailetzen dugu beti em, aztertzea kanpoan egin eman izandina esperientziak beti naoarteko estandarretatik, nor egun DDR egtzen dena zure batatu desarmea, dismoniizazioa eta berri berri bizarteratzea dira natzio batuak itatotako estandarrak eta estandarrak hoien inguruan astetuko ditugu lau esperientzia, Filipina Filipinak Ipar Irlanda, Kol eta Kongo. Eta horretarako e, sei, sei esperto ekarri ditugu eta ondoren bidue Bergoz fundationeko ordezkaria, askotan Ipar Euskal Herriko baker Foroetan parte hartu duena, Berak egin ditu konkluzioak edo ondoriak atera. Ado, Jordan, behar bada Irlandarekin azteko, aktualitatean baitzen justuki Irlanda ere eh, ostir altsanduko izen petze uri, ogei urte, mm -hmm. ospatu zirela eta eh, gatazken kudeaketan aditua eta iparra Irlandako armagat betze batzordeko presidentea hor izango da, aro suonio, What? zer nondek joango da bere itzartzea beraz? Bueno, berak eh, aztertuko du, bere esperientzik, berak, berak, berak Finlandia errada, berak izan da iku, kanun, ikuskatzaile bat ipar erlandako eh, profesuan, eta berak orduan eh, ondo ezagutzen du, nola pasatu den eta zentxo horretan, aipatuko ditu zen eh, bere irakazpenak, ze gauzak ondo dinten gitan diren, eta ze gauzak ezain ondo dinten diren ipar erlandako profesuan, eta gau saietatik gurera dugu ze gauzak diren baliagarriak baina berdin eingo ditugu beste beste experienciaekin beste prozesuekin. Mm. Hor berdine Kolombiako bat hor izango da Armada Nazionaleko eh, kide bat, eta Bakeprocesoa gainera BTBtan delarik oraindik eh, Kolombian. Bai, hor suerta dia dugu, momenta horri bi, bi Kolombia ditugu, em batada militar, militarra ohikoa eta berak ordeskatzuson em eh, gober, eh, gobernua eh, labanan izan zen bakai prozesuan farkekin izan zen bakai prozesuan eta bera mo du eta bestea da ahora eh, egun LNrekin eramaten den prozesu komplikatu horretan eh, parte segitzen duena eta berak hienbat gizar Colombiaan eh, deja jokatzen duen funtzioa aztertuko du Eta ikusi dut ere, jadanik itzordu batzu bazirela, ze gaurko hitzaldiaz gain azkenean ere, horiek horri zanki da hemengo eragileekin, hemengo politikariekin biltzea, bakartxo teieria, mm. horrekin uh, ere bildu dira, egun, egunean egun ean zear? Biten den, aprobetsatu dugu, aprobetsatu agenda paralelo bat izateko, ez? bere beren lena birrezkatzeko, orduan atxo, bildu ziren eskolera dintxerrean, parlamentuan, eh, Kolombiako eh, alderdin artean duten tal, de, tal intergrupo bat eitzen dela, eta hor alderdi politiko guztiak egon zinen, aurretik bakarzu teieria nindakariak eh, errezibitu zuen, eta bai ekin ere, eh, bai foro soziala, bai bakera bai, entzunaren bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh, gobernoskampo erakunteko horrezkariak, bai Omar Cortezberak eh, Egin zuten arratsaldean e, o, zenbait e, Gobernuzkan Buko e, erakundeekin bildu ziren e, sei bat erakundeekin bildu ziren Bilbon eta gargo bildu dira etxerateko elkarteekin. Mm -hmm. normal da egoera ezberdinak ezaguttzeko parada proletattzea ez eta arratsaldean da ekitaldi publikoa eta bestea da jenda e, paralelo deitzen dugu gukasen da osgarria. Mm -hmm. e? Osagagia baina e, zatarako baliodu azkenen. Pues Beraien dako, atxo, e, ukan zuten, zogarrezkoa aukera, bosta alderdi politikoekin, parlamenta osituzten bost alderdi politikoekin, alderdi popularra, alderdi sozialista, EH Bildu, JPNV eta Kodemosekin, bere iritsia jasotzea eta hor beste erraditate gordinak, ezagutu dute, eta da, preso endegin e, orain gertatzen duten e, egoera, gehi zenitar, zenideak bizitzen dutena, Guretzat oso, oso, oso e, importantea da e, pertsona horiek ez soilik e, bere esperienzia kontaktu behizik eta emengo esperienzia ere sabutu. Eta gaurko hitzaldien gaia delarik ba, biderak agitasuna edo eginkor, eginkorra dela edo egiten ahal delaren erakustea delarik e, kanpoko esperientziak Euskal Egeira ekartzea hori da ere helburua? istan dena BDRR den aplikazioa Euskal Herrian e, elementu eztabaidagarria da. Eh? E, gure prozesua alde batetik ez da abiatzen akordio politiko batetik, ez er nahi du errenehi negoziazio batetik, e, Kolomako prozesuan bezala edo Filipineetako prozesuan bezala, edo Konggoko prozesua bezala Bilpagendaako prozesua bezala, baina hala eta gute ere, bai armagabetxe ziibiliarekin eharmet ziibilirekin aurrikusrenul posiblea dela BDRko zenbait parametroen eh, hemen ere aplikatzea, adibidez, eh, Armada Betxe Zibilia gausatu alde batetik ikuskatzaile Nasarteko ikuskatzaileekin, bezaldetik Frantses Gobernoren parte hartzarekin, izan da osoa eta bere erabak, bere, bere e, maitza, segurtasun bat emantzaio bai Euskal Herriko situzioei, baita ere e, e, hemengo gizarteari e, ipar eta iparuskal herriko taudaleko gizarteari gainera Armagaritze sidia gauzatu zen bezala gizarte sidiaren parte hartzea hondiarekin izan da lehenengo esperientzia munduan eta aitortzen dizut gure hildenbilatuak e, e, os arreta ondiarekin segitu dute prozesu eta e, e, eta eta isugarizko importancia ematen diote hemen metodologia erabilitako beritzako Biztan dena e, euskal esugarriko prozesua ez da beste prozesuak bezala es bere maitzak ez bere bere, bere konponbide metodologiarekin ez bere dimensioa e, hemen ari gera itzi giten 1200 hilen artean eh Irlandi par Irlandan 6000 eta dirak orduan e, dimensio oso ez berdinak dira baina sentzu horretan guk pentsatzen dugu zenbait parametroak interesgarriak dira eta saiatuko dugu eh laser asteetan, etaren desmodiziazioa gauzatu zenean, edo etaren desagertu gauzatuko zenean, guk hori, labaki hori, aztertzea naziarteko parametroetatik eh uh, ordain DDR oriek dira hiru letrak nagusiki parametro nagusiak desarmea, uh, desmobilizazioa eta berri sartratzea Desmobilizazioa orso keremesala veris eta kondoko kochetan iragarriko du bere desagerpena zer araiduetaren desagerpenak nola nola da askenean edo nola nola da askenean edo nola gertuko da askenean edo nola gertuko da askenean edo nola gertuko da askenean edo nola gertuko da askenean edo nola gertuko da askenean edo nola gertuko urriaren 20 egun horretan haietaren konfiantzaren birramunean esun deskegon eh anuntzatu zuten de zutela, bere aktibitate violentuarekin eta ezilitar armatuarekin eta hori izan da erabaki hondiena baina ala, ere, ala eta guztiare ikusten dugu eta froga dela gaurko elkarrisketa isugarizko arreta sortzen duela etaren desagertena etaren desagertena eh, balio handia du Momentu honetan, batke prozesuari eta bizitibetza berria erakitzen ari garen e, dinamikari, ekarpen batek gitea, onde gindar da, osoa esan behar da, eta zentsorretan, balia ondia izango du, momentu horretan, e, bizi, eta bizigaren momentuan. Eta horrez gain ere, ber gizart eratzea bururainu ba, eramaiteko gixan, zenta hor kasu hortan, irugarren etapa hortan, e, frantziak eta espainiak estatuek behar dute posizionatu ere ba, prozesu hortan. Bueno, horba dira bi di aspektu. Iesean da, dauden e, militanteak eta kartzelan dauden presoak e, hori ez da euskal gizartearen edo euskal instituzioen e, eskutan, Baina bai, atera ondoren, ena gueltatu ondoren, nola gauzatu behar den bergizan teratzea. Eta hor, e, guk ikusten dugu, Euskal Herrian aukera hundiak daude, prozesu propio bat gauzatzea horretan jendeei laguntzea e, modu sikosaniteak, e, ziko, mo, lanbidean eta formatuntzan eta baitare bere eskubiletibiak eta politikoen aldetik, eta horiek, e, izateko Euskal Herrian... E, Biziki dutxa aportatzen duen beste elementu bat. Eta auguritzat hori da importantzena bergisar peratxea. Nostra aspektua da, e, kartxerun daudenak, edo diesan daudenak, hor beste, beste problematika bada, esan bezakegunez. Mm -hmm. Haudan ega misala, hemen pausu bat arra txaldeuntan foro sozio irankorak proposatzen duena donostian hainbat izlarirekin ez ditugu denak aipatu baina hori uh, ere dena deren bilduma bat izango da ondoko egunetan. Mil esker agus gurekin egonik? Eh? Ziri eta mil esker eta agurintzile guzti. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan. Ostegunean, isoen mankizunean... Ba ba ...zuzean ean txiriatik dira asteuntako gomitak. Zaif al laborari, zaif basurero eta zaif al naberi... ...horizain dira beren punkia aurkezteko Gada Fist Brothers talekoak. Ostegunean, isoen mankizunean, ahartseko bederatzitan. Isho eta hitzetaputze mankizunen orain Isho aipatzeko tenorea gurekin matin presatxaldeon txaldean ja biar musika talde bat izan bat azurekin. hori da, bihar isuamak zuena egingo dugu. Musikat bat orduan, eta bihar turiko dira. Gada fiz taneak. Gada taldea. Hore turiko dira, izenako esperdutu ongekango dela Zaif al-laborari, zaif al-bashurero, eta zaif al-naberi. Zakitza gudzen dituzun horiek. Piskat bai. Piskat. Libiatik edo dira. Libiatik edo dira. Eta ez beste egibatetik. Eta Zekit, laurugai amak kadako punka, irurugai amak uh, bokarako, um, dira jodan, gitarra basua, hori baut buruan, bikantari eta bateria hori daz baute, um, altena hori, uh, kutsa bat, jodian gire zuetan dena eta noiztenka ere elektronika uh, sintetizagailu uh, soenu batzuk, uh, lau, diskatera dituzte diska bat eta beste hiru deatxo batan da Interneten attuktuk eskatu blogean eta puniazikkina jaango nuke?zudor zinekin da ez. Zikina bai sikin garbiak jaango nuke. Hori egina egina mugitzeko esna gainan uste ezina hori hoiekango dite bihar zuzenean isru emakxunean. Bia, ratxeko behatziontan, beraz, Euskal irratietan izango dira, eta, beh, oien kantu batekin, beraz? Bai, beh, geintze album berdea, zakitzen hori uh, edo metalika, edo bitelzei, uh, hori zerbait hori uh, badan edo ez, eh, da aldanzizkoa berberba, posibeda. Uh, Amar garen kantua, eta ezin dut izzena egin baita, suberzu. Ja mairia Arabia Errera Republika Sozialista Ondiaren Imroa. Oha, ez daiko saguna dena kantua. Mirezker, soncha? Ando. <inaudible> Zalabi Argo Eko Bertzi um, Brothers, taldea! Eta hortzen bukatzen daga urkoan mitze eta putze mankizuna, bihar osteguna uh, itzordua berten urean, eh, artean. Eta osteguna izan kialdiz bai, Fred Berruetor izan godela eta bihar orkestuko dugu. Fermin muguruzaren azken musika proiektua eta diskoa, laster ere horkestuko uh, duena, seiak mementuz euskal iratetan. Zanuntza, adi!